Casă londoneze pe la jumătatea veacului trecut E seara La lumina dulce a unei lemne de masă lucrează un bărbat În e liniște Bărbatul e în puterea vârstii Are ochi buni și visători Ca ai tuturor oamenilor deprinși să privească departe Și să zărească lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le văd Bărbatul cu ochi visători e Charles Dickens a întors ultima pagina manuscrisului la care lucrează și a rămas cu privirea țintită undeva departe în trecut. Pare că șoptește ceva. David Copperfield Viața n-a fost prea ușoară pentru tine, băiețaș. Dar acum ne așa că suntem mulțumiți. Nu ne-am dat în frân. Am luptat, ne-am făcut cât am putut datoria și am însemnat puțin viața muhorătă a atâtor oameni. Da, David. Iar dacă ar veni cineva și m-ar întreba, ai cunoscut oare dumneata atât de bine copilăria acestui băiețaș? Eu m-aș gândi fără să... David a avut nenorocul să se nască după moartea tatălui său. Locuia împreună cu mama lui și cu dedaca Pegati În satul Blundestown, lângă Yarmouth. Într- -o... Nu vedeau pe nimeni, dar se simțeau foarte fericiții Trei în micul lor cămin Și iată că într-o seară <laughs> Păgătii, păgătii obrajii de dimitale sunt atât de roșii și rotunzi, Încât e de mirare că nu-i ciugulesc păsările ca pe niște ne. <laughs> Mina mea, suflețelul miște ce-ar fi să poate să mai întârzi <laughs> și îți cad de somn Nu, pe gătii, mai lasă-mă Vreau să aștept da, de da ce întârzi atâta? Beata de ea E pentru prima oară că mai este și ea în lume Atât de și frumoasă cum e De când a murit tatu mitale, tot închis în casa asta Noroc că mai are câțiva prieteni vechi care o invită din când în când Pe gătii. Ai fost maritată vreodată? Eu? Copilule! A bătut la portiță. Uh -huh. S-a întors doamna Capar, film. Dar dacă mai e cu cineva? Uh, Uite-i la felina. Uh, e domnul cu favoriți negri care duminica trecută ne-a și de la biserică până acasă. David! Mama! Domnul Zeala! Domnul Zeala, mă uit! Nu-ți Băiatul acesta are un noroc de prinț. Ia mâna de pe obrazul meu și nu atinge pe mama. David! Ce copil globiu, înțeleg gelozia! David, n-ai fost politicos cu domnul. Mr. Murstown, îți mulțumesc că ți-ai dat o la să mă însoțești până acasă! Doamnă! Nici într-un caz nu poate fi vorba de o steneală. Oh, dar ce frumos geranium. Îmi dați și mie o floare? Alegeți, vă rog. Nu, doamnă. Alegeți dumneavoastră. O, oh, vă mulțumesc. Nu să mă mai despart niciodată de ea. În două zile o să fie vește. Da. David, ce copil este? O adevărată plăcere să stai de vorbă cu el Sărut <laughs> mâinile, doamnă Noapte bună, doamnă La revedere, frumosul meu copil Nu-mi dai mână? Cum stânga? Hm. Nu-i nimic Vom fi prieteni buni Ne vom înțelege Pegăti! închide ferestrele Da, doamnă După cât se vede, doamnă, ați petrecut o seară plăcută Da, foarte plăcută, pe Gătie, mulțumesc Du-te la culcare de noapte bună Noapte bună, mama. noapte bună Noapte bună, noapte bună pe Gătie O figură nouă e întotdeauna plăcută. Dar un individ ca ăsta n-ar fi fost pe gustul răpăsat lui dumneavoastră soț. Aș putea să jur. Dumnezeule, iar începi. Mă țin în fiecare zi cu aceleași vorbe. Sunt obiată vădufă și dincolo de zidurile casei acesteia n-am niciun prieten. Cum te lasă inima pe gătii să vorbește vorbești așa? Vorbiți mai încet. O să deșteptați copilul de alături. Vă rog să scuzați libertatea pe care am luat-o vorbindu-vă astfel, doamnă. Sunt o simplă servitoare pentru dumneavoastră și din dragoste pentru copil. Dacă credeți că planurile dumneavoastră de viitor nu îl vor face nenorocit, faceți ce credeți că este mai bine. Aș fi însă de parere ca Mr. Davy să nu asiste la vizitele tot mai dese ale domnului Matto aici. Lăsați-l să vină cu mine la țară, la fratele meu timp de o lună În vremea asta, ne să faceți cum o să credeți că e mai bine Puteți să-l puneți în fața faptului îndeplinit, dacă vreți Micul Devi a petrecut o lună minunată la mare Ardea de nerăbdare să-i povestească mamii toate întâmplările lui Plimbările cu barca și pescuitul de aceea, la întoarcere, îl nedumeri atitudinea blândei Pegatii. Cu cât se apropiau de casă, cu atât de dacă se poți Odată ajuns acasă, David nu s-a mai putut stăpâni să nu întrebe. de ce am intrat în casă prin bucătărie? Și Ci, cine-i servitoarea asta nouă care ne-a deschis? Îți pare bine că te-ai întors acasă, Mr. David? Da, Pegatii. Am petrecut așa de bine la mare că m-am gândit mai puțin la mama. Am remușcări. Ia care să gândește mereu la mine. Mi e rușine să-i o spun. Ce o să zică? Nu cred că o să zică nimic. De ce zâmbești pe peti? Nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Unde e mama? Nu e acasă. Pa pa. Pa ta. E Așteaptă o clipă. Mr. Davy. Am să-ți spun ceva. Te mă îmi speri. Ce s-a întâmplat? O, nu, nu nimic. Dragă Mr. Davy că te-i primești o Mr. Davy, Pe te cum să ți spun vezi ai un tată. Alt tată? Da. Altul. Nu vreau să l văd oh, nici pe mama ta, nu vrei să o vezi? Nu se poate. Trebuie să te duci în salon. Mama și domnul Merton te așteaptă acolo. Clara, fără alintări, fără slăbiciuni Amintește-ți ce te am spus Trebuie să te stăpânești Trebuie totdeauna să te stăpânești Poți pleca, David Ne vedem la masă Ai supărat că te-am schimbat camera? Trebuia copilul. În camera ta o să stea sora dumneavoastră, care o, să o cu noi. De ce nu răspunzi, David? Ce ai? Mamă, Copilul meu. <coughs> C <coughs> nu mai vin a ta pe gândea. Cu trăutăcioasă. Știu acum tot. Cât ați lipsit, mai vorbiți vorbit ei rău copilul. Cum? Pe mine și pe cei ce mă iubesc te rog să-mi explici. Dumnezeu să vă ierte, doamnă Caperfield, și să facă să nu vă pară niciodată rău de vorbele care le-ați spus acum. Ah, îmi pierd capul. În luna mea de miere și cel mai rău dușman ar trebui să mă lase să am puțină liniște și fericire. Și tocmai voi devii ești un copil răutăcios și tu ești de vină. Doamne, Dumnezeule, lumea asta e un iaț. Tocmai acum când ar trebui să văd în jurul meu numai figuri fericite. Dar ce înseamnă asta, Clara? Ai uitat? Fi puțin mai tare Îmi pare rău, Eduard Aș vrea să fiu înțeleaptă, dar mă simt așa de trist Regret că mi-o spui Ai început-o prost, Clara Dar nu e o adevărată nenorăcire, Eduard Ca propriul meu copil să se poarte așa cu mine Acum, când după atâția ani de dori, Încerc să-mi refac viața Lasă-ne o clipă singuri, Pe mine și pe Devi, iubita mea să. Știi cum o cheamă acum pe stăpâna Dumitade? E de mult stăpâna mea să Și trebuie să știu E adevărat Dar când am intrat mi s-a părut că te-am auzit dându-i un nume care nu mai al ei Știi că poartă acum pe al meu Să nu mai uiți Poți pleca Și acum David când sunt nevoit să-mi blânzesc un cal nărăvaș sau un câine rău, ce crezi că fac? Nu știu, săr. Îl bat, îl zdrobesc, îl fac să-mi ceară îndurare. Îmi spun, e o fire nărăvaș și rea, cu orice preț trebuie să-l înfrâng. Chiar dacă îi scurg tot sângele din vine, trebuie să-i viu de ac. Dar ce-ai pe obraz? Puțină. Puțină modărie să. Credeam că sunt lacrimi. Ești foarte inteligent pentru un copil. Hmm. Văd că mai înțeles Șterge-te cu batista, vine mama ta. Clara, dragă, nu o să te mai chinuiască. Vom curia micul nostru caracter. Peste câteva zile s-a auzit o trăsură oprindu-se la poarta grădinei. Sosise Miss Marston. Avea aerul sinistru, părul negru ca al fratelui ei, cu care de altfel se semănea mult și la figură și la purtări. Sprâncinile ei groase se uneau deasupra nasului mare ca și cum și-ar fi lipit acolo favoriții lui Mr. Marston. Intră în salon, privi jur împrejur și spuse... Bună ziua! Bine ai venit, Jane. Sper că o să te simți bine în casa mea În casa mea? Clara? În casa noastră vroiam să spun Îmi permiți, dragă cumnată, să-ți prezint pe fiul meu David În general nu-mi plac băieții Ce mai faci, tinere? Mulțumesc bine, dar dumneavoastră Maniere proaste Știți scumpa mea Clara, venind aici a făcut un mare sacrificiu da. Vreau să te scutesc de orice încurcătură Ești prea frumoasă, prea tânără ca să-ți bați capul cu treburi și cu griji pe care le pot descurca eu în locul tău. De ce, draga mea, dă cheile, Cassie. O să mă ocup eu de toate. Bine, dar eu, eu ce să mai fac? Nu te supăra supărat, Jean. Clara! Te-ți înțeleg mirarea, Eduard. Mi-ai spus într-una că trebuie să fiu tare. Pune-te însă în locul meu și judecă. Să mă văd dată la o parte din propria mea casă În casa mea, Clara în, în casa noastră, vreau să spun Sper că mă înțelegi, dragul meu, Eduard În casa noastră Aș putea să am și eu un cuvânt în treburile gospodăriei Nu-i nicio supărare, nu-i așa? Mă descurcam destul de bine, crede-mă, și înainte de căsătorie Am marturi. Îmi treabă și te Ei doar să terminăm Mă întorc imediat acasă Jane Merton, Cum îndrăznești? Clara N-aș putea să-mi exprim Îndeajuns mirarea Na făcut făcuse plăcere Să mă însor cu o femeie Fără experiență și simplă Voiam să-i formez caracterul Să-i transmit ceva din fermitatea mea din tăria de care avea nevoie Dar când sora mea, Jane Merston Are generozitatea, bunătatea Să vie să mă ajute în strădania mea Când consimte din afecțiune pentru mine Să ocupe aici un loc Care, în mod obișnuit, este ținut de o femeie de serviciu Când văd că, drept răsplată, e tratată ca un dușman Te rog, Eduard Te rog, nu mă vinui de nerecunoștință Nimeni nu mi-a spus asta până acum Am multe defecte, Eduard Dar pe acesta nu, O oh, nu Când văd că Jane Merston E tratată grosolan Sentimentele mele se schimbă Și sărăcesc. Nu vorbi așa, Eduard e mai prisus de puterile mele Am multe lipsuri Dar, din fire, sunt afectoasă Foarte afectoasă Nu ți-aș spune dacă n-aș fi sigură întreabă și pe teget, iau să spună la fel. Liniștește-te, Clara. Pentru mine slăbiciunile nici nu există. Nu țin seama de ele. Nu le dau nicio importanță. Asta trebuie să ți o vâri bine în cap. Te rog să mă ierți. Nu vreau să fie nicio înțelegere între noi. n aș putea suporta cealaltă. Îmi pare rău. Am multe defecte, Edward, o știu. Și foarte drăguț din partea ta. Foarte frumos că vrei să mi le corijeți. Jane, da. nu mai am nimic de spus. Aș fi disperată dacă te-ai gândit să ne părăsești. Jane Merston, e datoria noastră creștinească să uităm și să iertăm Ce asta penibilă. Nu e nici vina mea, nici a ta. Alții ne-au târât în această discuție. Copilul n-ar fi trebuit să asiste la ea. David, du-te în camera ta. Odată cu venirea geniei, Marston a intrat și în întunericul în casa aceea, o dinară atât de fericită. Glasurile aspre, tăcerile înghețate, privirile regi bruh, și lecțiile. David trebuia să învețe pe de rost, ca un papagal, pagini întregi din care nu mai pricepea nimic. Dispăruseră pentru totdeauna ecourile plăcute de altădată când învăța să descifreze pe genunchii mamei cuvintele din cărțile cu poze. Acum era de ajuns să-l vadă pe domnul Mirsten și pe sora lui ca să-i zboare tot din cap. Pornea în galop cu recitatul. Sărea un cuvânt. Mr. Murston ridica ochii. Sărea alt Miss Marston ridica ochii Să vreo cuvinte Tot ce știa pe din afară cu o clipă mai înainte Se prefăcea în fum Așa s-a întâmplat și în ziua în care Domnul Marston încercă să-l asculte la geografie Erau de față ca de obicei Sfioasa doamnă Copperfield Și apriga Miss Jane Deși învățase ca întotdeauna foarte bine David se bulbuie îngrozitor Domnul Marston se făcuse stacojiu David, vin aici Domnule Te rog, nu mă bate! Am încercat să învăț. Știu lecția, dar mi se leagă limba când dumneata și mi Winston sunteți de față. Nu pot, vă jor Poți? Ți se leagă limba? Vom vedea! Ticălosule, m Mai mușcat! Pesti! câine! A. A. Ce? Pleacă imediat de aici! Clara, monstru de Fito, m-a mușcat de mână! Îți rupi o colțifieră! <coughs> doști puține mâncare și o cană cu lapte. Nu-mi e foame. Trebuie să iei ceva. Nu ai mâncat nimic de azi dimineață. De ce n am murit băgat? David, cum poți vorbi așa? Și măicuța ta. Mamă, nu mă mai iubește. Sunt un băiat rău. Nu-i fac decât supărări. Văd bine că e rușine cu mine. și are dreptate. David, vorbești ca un copil prost. Dumnezeu să le răsplătească pentru ce-au făcut Au adus nenorocirea cu ei Crescu se mulțumească numai cu atât Vor să scape de tine Ca să nu mai fie nimic între ei și mama ta Îți închipui ce-o așteapt Ai auzit ceva? Da, vor să te trimeate intern într-un pension lângă Londra Cum? Un pension condus de un prieten al lor, Crickle oh, Dacă le-o semăna I-am auzit vorbind între ei Cum vor să plec? Mâine au făcut lada O să o văd pe mama? Da, mâine dimineață înainte de plecare Comara mea Nu plânge, pregătit Să nu mă uiți niciodată Nici eu nu o să te uit O să am grijă de mama ta Cum am avut grijă și de tine Fi liniștit Poate va veni ziua o bine, să se pară bine să-și poată sprijini bietul ei cap Pe brațul bătrânii. Proastii sale, băguri Și uite Ca amintire de la mine Poate o să ai nevoie Un asta cu ceva ban. Și un pachet prăjitor Mulțumesc din inimă, Păgăti Să-mi scrii O să-ți scriu și eu Să-arută-mă, Păgăti Rămâi cu bine Mergi sănătos, Mistru Și la revedere Nu mă uit Salăm Aici am ordinul să te duc Casa asta e un pension? Te prinde mirarea? E adevărat că seamănă mai mult închisoare Și să-l vezi pe picior de lemn cine e picior de lemn? Aici spun portar Dar eu cred că are multe pe conștiință Cine a sunat? Sunt servitorul de la Han distrețul Albastru Tenerul Tânărul acesta a sosit azi dimineață cu diligența de la Yarmouth. A fost înscris la școala dumneavoastră. E din partea domnului Mershtown, de la Blenderstone. Aha! ta ești acela care știi să muște așa de bine. Am fost anunțat de sosirea dumneavoastră. Ne-am luat toate măsurile de bază. Vino! Vino, bă. Atunci eu plec. Bună ziua! Bună! Vino cu mine! Ei, hey, Mr. Mel! Da! Noi nostru intern, Știi, cadou expedeat de domnul Merston Mr. Mel e pedagogul pensionului Salem. Dumneavoastră, ești capălfild? Da. Îmi pare bine. Hai cu mine! Uh, un moment, Mr. Mel! Da! A fost cizmarul pe aici, a adus înapoi ghetele numitare, spune, spune că, că nu poate să le mai cărpească. Zice că n-a mai rămas nicio bucată din gheata veche. Se mira, cum pot să-i să le mai repare? Ai auzit, Copperfield? Dacă ești deștept, nu-ți mai trebuie alte explicații despre internatul Salăm și regimul din el. Hai să Asta e sala de studii. De ce Nimic. Erau doi șoareci pe catedră. Oh, spectacol banal. O să te obișnuiești. Aici e locul dumitale. Oh. Dar ce ție, omule? Ce te-ai cocoțat pe bupitru? Câinele. Câinele? Care câine? Pancarta asta. Ah. Păziți-vă, mușcă. Da. Nu e un câine, Copperfield. E vorba de un elev. De tine Cum? Am ordine să-ți leg de spate Îmi pare rău că începem cu asta relațiile noastre Mister... e, Hai, nu te opunezi zadarnic E o măsură luată de director În urma celor povestite de tatăl tău Vitreg De asta zicea portarul cu picior de lemn că... Da, staci Capălfil de aici? Da Domnul director. Dumnezeu. Dumnezeu, da, ești tânărul care trebuie să-i pilim dinții. Da, mi! Îl întoarcem. Perfect. Pancarta se vede de la o poștă. Ai vreo reclamație contra lui? Nu, încă. Acum, haicat. Vino aici, capătul. Vino aici, capătul. De urechea. De urechea. Oh, Am onoarea să-l cunosc pe tatăl dumitale Vitreg E un om și jumătate Un om energic Îl cunosc și mă cunoaște Dar dumneata mă cunoști? Nu, nu, nu încă domnule Nu încă? Eh, o să fie și asta v ceva domnule Ce? V-aș îmi pare rău de ce am făcut, uh -huh. dar dacă se poate să-mi luați pancarta asta din spate uh -huh. înainte ca să iasă elevii în recreație Ce-ai spus? Varga, dă-i barga! Dă dă barga. Iertați-mă, vă rog ah, Am auzit că dumneavoastră E și eu sunt celebră în privința asta Cresc asta e o bargă ca toate vergele? Nu, no, te -nșeli. e dintele meu uh. eh. Ce părerea aia? E un dinte canin? Ai? E un molar? Ai? Mușcă bine, ai? Mușcă bine, nu? Hai, tagbi. ai pui la post! Diceară, îl pui la post! Seară, îl la post. Ei, ei capără, ai plătit dreptul de cetățenie la pensionul Salam. Nu ești încă în curte, e prea multă lume. Ce caut ați aici? Am auzit, Săr, că ne-a sosit un nou coleg. Un nou coleg! Ne-a spus-o Tâmbi. numele meu e Tempi Travis. Capă-l filteam. ce e în spate? Ia! Nu mișca! ieșit! Hai, tu rămâi tretus Da uh, Copperfield, uh, mi s-a vorbit de pancarta ta Dacă vrei să știi părerea mea E pur și simplu o infanie De acum înainte te au sub protecția mea Cum să-ți mulțumesc? N-are importanță uh, Ai ceva bani? Da, da, șapte șilingi ai face mai bine să-mi încredințezi mie ca să-ți-i păstrezi. Bineînțeles, numai dacă vrei. Mă-mi interținei tu, dar nu te sfătuiesc. O, oh, mai e vorbă. Poftim. Poate vrei să-ți lași ceva bani de cheltuială, nu te jena? Nu, nu, nu, mulțumesc. E, nimic mai simplu dacă vrei, n-ai decât să spui. Dar și părerea mea e că n-ai nevoie. Nu, încă o dată mulțumesc. Poate vrei să cumperi o stică de lichior din șirnic sau doi. Am vea-o sus un dormitor de seară am nimic contra Perfect Uite, pun așa ca ai fi încântat să cumperi d-un șiling biscuit cu migdale Cum ha? să nu? Și prăjituri și fructe d-un sau doi Bun, poți conta pe mine Mă duc să fac cumpărăturile uh, Nu mă controlează nimeni, nici la ieșire, nici la intrare Nu te teme, trec totul prin contrabandă La revedere, pe din Ai făcut foarte bine E singurul de aici care nu se teme de nimeni Nici de tai e De ce? Stilfort de familie bună Mama lui e bogată Asta face puțină reclamă pensionului Salem Care nu mai faimă bună nu are. Mai de mult, l-a făcut negustorie de grâne și a dat faliment O afacere necurată Era cât pe aici să intre în pușcărie Cum? e servitorul lui încă de pe atunci Pe semne, cricul se teme să nu flecărească despre trecut De aceea îl ține Da, da, suntem o casă distinsă Dar sună clopotul În clasă, parfum. Da David s-a obișnuit cu bătăile lui Crickle, cu răutatea lui Tangby, cu milința servit a pedagogului Mel. David mânca puțin, în casa bătaie multă și învăța. Era în setat de învățătură. Când a plecat în vacanță acasă, a aflat că era un frățior, dar pe că s aproape nici n-a recunoscut-o. Era galbenă, slăbită, tristă, stătea ceasuri întregi fără să scoată un cuvânt. În casa mohorută nu se auzeau decât pașii nervoși ai domnului Mirsten. David își aducea aminte de veselia, de odinioare, de poznele lui, de râsul lui Pegatii, de cântecele mamii. Când David plecă din nou la școală, maica s-a îl petrecut până la poartă. Era frig, era liniște, își ținea copilul în brațe, stătea împietrită cu ochii fiși, ca o statuie. Cu imaginea asta a plecat David. Apoi a trecut din nou vreme lungă, la pension, aceiași bătaie, aceleași lecții. Într-o dimineață de martie, David s-a sculat mai vesel Era ziua lui de naștere M-ați chemat, Mr. Mel? Nicio o grabă, David Par foarte însufețit Te-am întrerupt de la joacă Nu, Mr. Mel, dar astăzi e aniversarea zilei mele de naștere Și băieții mă sărbătoreau." O, îmi pare rău De ce? Că te-am întrerupt Că a trebuit să te întrerup Nu înțeleg, Mr. Mel Așa e viața Le amestecă toate Proveste? De aceea trebuie să fim totdeauna pregătiți pentru vești De acasă? David Am să-ți spun ceva Ești prea tânăr ca să știi că totul se schimbă Totul dispare în viața aceasta Unii se sting la tinerețe, alții la bătrânețe Mai repede, spune Când te-ai întors din vacanță, toți erau bine acasă? Mama ta era bine Pentru că îmi pare rău că trebuie să-ți o spun am primit o scrisoare. E bolnavă? în e primești? A murit. Cum? E devi. Trebuie să pleci numai decât la mormântare. Voi nici cineva să te ia. La revedere. De murmântare Să nu se supere domnul Martston Am cerut voie domnișoare Martston Să rămân în camera mea pregăti. Pe mine m-au concediat Le amintesc Prea multe lucruri care nu le convin Pregătii De când sunt aici n-am putut fi singur e. niciun moment O mulțime de străini În jurul nostru Cum s-a întâmplat Părea sănătoasă când am plecat De mult nu se simțea bine nu era fericită. O chinuia inima. Când a avut copilul, am crezut că o să se mai zdrovenească. Dar, din potrivă, slăbea din zinzi. Zi. Cânta atât de dulce copilului, că odată o mi s-a părut că e o voce din Văstuh care se urca la cer. Ultima noapte, seara, m-a sărutat și mi a spus. Dacă moare și copilașul păgătit Te rog să mi-l pui în brații Să fim îngropați împreună Și așa am făcut Bietul micuț n am mai trăit decât o zi după ea Era târziu noaptea Când mi-a cerut să-i dau apă Mi-a vorbit încet ișor și blând Draga de ea Apoi și-a pus bietul ei cap pe brațul bătrân și tristii sale pe și-a murit ca un copil care a doar. Levi, da. de mult mă gândesc la ceva Ți-am vorbit de câteva ori de mătușa tatălui tău, Mizbețit Radvu, de la Dovă A fost aici când te-ai născut da, și-a plecat dușa când a văzut că sunt băiat Nu e chiar atât de rea E mai mult într-o ureche Și place să țipe și să bagiocorească pe cei din jur când se înfurie Și s ar face plăcere să ne facă o altă vizită? Crezi că ar fi rău? Poate te-ar ierta că ești băiat hm. Dacă vezi că nu mai e nicio ieșire pentru tine Tot la ea o să trebuiască să te îndrept la vilă e mică de la marginea mării. Bine, Păgăti Eu plec mâine zor, David Păgăti Nu o să mai avem timp să ne vedem Rămâi cu bine, lumina mea Păgăti Și dăm vești despre tine oriunde te vei afla Păgăti Buna mea, Păgăti Băi. Unde te duci, David? Dacă... dacă îmi permiteți, domnule, vreau să mai vorbesc cu peodatii David Îmi pare rău Dar constat că ai un caracter imposibil Da, mă rog Eu un urs. E o predispoziție pe care nu pot lăsa să se dezvolte sub ochii mei, Fără să încerc sondrept să Ai auzit vreodată vorbindu-se de casa noastră de comerț? Foarte puțin Casa Murston și Grimby în comerțul de vinuri O conduce domnul Kinnan. Sunt mai mulți băieți de vârsta ta care lucrează acolo În pivniță, în curte, la teșghea, în antrepozite Domnul Kinnan a avut bunătatea să te primească și pe tine În aceleași condiții Adică hrană și ceva bani de buzunar. Un an s-a chinuit bietul David la Londra Spălând sticle, fundând dopuri Măturând gunoaiele împreună cu vreo alți câțiva copii Plătiți pentru asta cu o bucată de pâine mucegăită Pensiunul lui Mr. Crickle Îi se părea cum o rai Și cât ar fi vrut să învețe David se să fugă de la stăpân Dar încotru Gândul mătușii din Dover Îi se ivin în minte Fie ce fie. Și așa în fața unei căsuțe albe din duvăr Cu o frumoasă peluză în față S-a oprit într-o bună zi Un băiețaș de zece ani Murdar, zdrențuit Cu picioarele însângerate de șase zile de drum Cu ochii mari plini de lacrimi N-avem nevoie de cerșetori pe aici pleacă Nu sunt cerșetori, Miss Nu, eu mă în un Giu Hai, pleacă și repede Plec, plec, da Spune-mi, aici stă mistratul E până mea Ce vrei de la ea? La urma urmei nu mă privește E treaba ta Dar să știi că nu-i plac cerșetori Și mai ales băieții o... E adevărat deci că nu-i plac băieții E... E rea? Rea? De... Unii o laudă, alții o căresc, Dar rea nu-i deloc ce, altfel ar îngrijea așa pe Mr. Dick? Cine e Mr. Dick? Un gentleman bătrân care trăiește la noi în casă Unii spun că nu în toate mințile Dar e așa de bun De vesel Rudele lui voiau să-l închidă într-un ospiciu Și atunci l-a luat misbeții sub crotirea ei De altfel se înțeleg tare bine Dar urmare E bun. Dacă știi ce fericit să Zuc că e copilul ăsta Moare de foame, și e fericit că mi e bună. În sfârșit. Vrei să vorbești cu ea? Da. No. O, le uit o vine. Să nu cumva că te-am adus eu. Deșters o, o Intră pe poartă, dar vrei să nu caști pe peruță că te-ai scarmă de znefugii. Iar mi-a călcat cu dvd florile. Trebuie să-i spun lui Misadix să-mi cumpere o umbrelă nouă. Cu dvd și le-am le rupt pe toate. Cel puțin le-am rupt spinarea lor. Îmi permiteți, doamnă? Cinei Un cerșetor? Și pe deasupra și un băiat? Mr. Dick? Janet? umbrela, Ce? Sergio, Sergio imediat aici. Da doamnă... Eu nu sunt doamnă, sunt Miss, neobrăzatule. Miss. Nicio mis! Miss, șterge umbrela! Janet, umbrella. vrei să-mi florile? Îți dau eu ție, să-mi calci peluza, te aranjez eu. Miss, te rog. Ce, ești surd? N-ai auzit să pleci? Mă, tu eu... Ce-ai spus? Mătușică, eu sunt oh, David. Care David? Și cum o-ți permit să-mi spui, Mătușică? Păi sunt... Nepoata dumneavoastră. Copilul ăsta e nebun. N-am nicio nepoată. Și tu ești băiat. Da, dar ar fi trebuit să fiu o fată. Hmm? Știți, v-ați atunci când m-am născut. Mama, căgătii... Oh. Adică... Eu sunt David Copperfield din Blunderstone oh. Unde ați fost în noaptea nașterii mele ah. Când ați venit să o vedeți pe mama oh. Am fost foarte nenorocit de la moarte Dumnezeule Sfinte M-au părăsit Nu m am învățat nimic M-au bătut Nu mai puteam suveri Am fugit Uitați-vă la de mele David, fiul nepotului meu Oh, Janet Genet! Genet, repede! Ajută-l să-l duc pe copilul ăsta nenorocit în casă. Nu vezi? A leșinat. Așa. Cine l de sucție? Ușor. Nu e. Să l de mai aici? Nu, nu aici, dincolo pe divan. Pune-i o pernă sub cap. Deschei la gulea. Dă-mi un Dăm Dă-mi și sticla aceea. Nu, nu mă zăpăci genet, că greșesc băutura. Așa. E, unde-i sticla? Uite, mi-a pierdut capul. Ce? Nu-și revine? Dăm sticla! E, nu asta! Cealaltă! Te poftesc să nu mă zăpăcești. Hai, David. Hai, de, înghite băutura asta bună. Uite, Janet, își vine în fire. A deschis oci. Cred și eu, doamnă, dacă i-ați dat de șoa amestecat cu oțet și cu bulion. După așa ceva vă cineva, or se scală din urmă. Oh, am greșit sticlele din cauza ta. Cineva a putea crede că am fost emoționat. David, David, dragul meu. Da, mă tuști ce mai bine puiul meu? Stai să-ți mai pun o pernă sub cap. Așa. Doamne, m-am pierdut cu fire. Te simți mai bine, băiatule? Da. Ce să fac acum? A, da. Janet, du-te la domnul Dick și spune-i că-l rog să coboare. Am să-i vorbesc. Uite cu ce ochii mă privește! Simt că mine vine să plâng. Be citratul, ești o proastă. Sărăcuțul de Oh, Doamne, ce-mi văd ochii? Speriat la mine, David. M-a chemat, misbeți. Tocmai am terminat de ziua de hârtie. Nu pot spune că mi-am pierdut ziua. Domnule Dick, e momentul acum să fim serioși. Nimeni nu poate fi mai serios ca atac când vrei. Toată lumea o știe. Te rog, stăruitor, să lăsăm poveștile la o parte. Te ascult, misbeți. Domnule Dick mai ai auzit, vorbind de nepotul meu, David Copperfield. Mm. Nu te preface că nu ții minte, nu merge cu mine. Știu că ai o memorie excelentă. Uh, David Copperfield? E, e. A, ah, da, David Copperfield. Adevărat, David. E bine, uite-l pe fiul lui. Ar semăna în totul cu taică dacă n-ar fi leit că sa Fiul lui e, e... David Se poate Dar, Curios Și-a făcut o ispravă bună A fugit ah, Sora lui, bineînțeles, n-ar fi fugit de acasă Ce fată desăvârșită Ce educație Ce caracter Păcat numai că nu există fata asta Crezi că n-ar fi fugit? Se poate Ce-ți trece prin minte? Dar știu ce spun Ar fi stat de la început la mătușa ei Și am fi fost foarte fericit împreună Te întreb Unde să fugă și pentru ce? Nu știu Bine, Dick, de ce faci pe prostul când ești mai deștept decât toți? Uite-l pe David Caffer Junior Iată ce voiam să te întreb Ce să fac cu el? Ce să faci cu el? Aha, da ce să facem cu el? Atenție! Îmi trebuie un sfat cu greutate. E bine, dacă aș fi în locul dumitale, aș, aș pune să-i fac o baie caldă. Gen! Gene! Domnul di are totdeauna dreptate. Încălzește baia! A urmat zile de odihnă Mister Dick făcea me. Miss Trotud păzea peluza Pe fereastră intra aerul mării amestecat cu parfumul florilor David ar fi fost fericit dacă ar fi știut ce are de gând să facă cu el mătușa lui Dar Betsy Trotud tăcea preocupată și încruntată Până într-o zi când... David, i-am scris Cum Tatălui tău Vitreg Cum? I-am trimis o scrisoare pe care va fi nevoit să o citească cu mare băgare de seamă. Altfel va avea de furcă cu mine. L-am prevenit. Știe unde sunt, mătușică? I-am spus -o. Mă vei da înapoi? Nu știu încă. Vom vedea și asta cât de curând. Au sosit la două vădă, el și cu sora lui. Mi-au trimis un bilet că vin imediat să mă viziteze. Ia vin un coaciu. Văd doi la portiță. n fi ei. Oh, ba chiar ei. Fug să nu mă vadă aici. Ba să faci bine să stai lângă mine. Domnul și domnișoara Mirstown de la Blunderstown. Roagă-i să poftească. Apoi să chem jos pe domnul Dick. Toți da O întrebare, te rog Mea ta domnul Mertstone Care s-a căsătorit cu văd, A răpăsatul meu nepot David Carfield Din Blanestone Da Doamnă, vă prezint pe sora mea Jane Merston. Îmi pare bine, doamnă Domnișoară ah, Iată-l și pe domnul Dick Domnul Dick, un vechi și bun prieten al meu Bună ziua, domnule. Ce Bună mai ziua. faci, domnule? Bună ziua. Voi intra de-a dreptul în materie. Domnule Meadstone, cred că ar fi fost mult mai bine să fi lăsat în pace pe copila aceea, soția nepotului meu. Sunt de părerea doamnei Trotwood. Viața noastră, clara era un copil atât de nepriceput și slab. E o fericire pentru mine și dumneata, domnișoară, că înaintea în vârstă nimeni nu poate spune același lucru despre noi. Și că nu avem niciun motiv să ne temem că farmecul nostru ne va fi fatal Așa cum ați spus Adinau, ar fi fost mult mai bine pentru fratele meu să nu fi făcut această căsătorie Tudeuna am fost de părerea asta Mistrotud, am primit scrisoarea dumneavoastră și am privit ca o datorie din partea mea Ca un semn de respect pentru dumneavoastră Nu te ocupa de mine Să vin să vă răspund personal cu tot deranjul călătoriei, în loc să vă scriu. Nenorocitul acesta de copil care și-a părăsit protectorii și a fugit de ocupațiile lui... Fratele meu n-are nevoie de confirmarea mea. Totuși îmi iau permisiunea să adaug că între toți băieții din lume nu cred să fie unul mai rău. asta e cam mult. Nu-i prea mult în comparație cu faptele. Mai departe, domnule? L-am crescut așa cum îmi cereau principiile mele și nu răspunde de asta decât față de conștiința mea. Unde o țineți? Ce anume? Conștiința. Nu trebuie să mă stăpânesc. nu așa, Jane Maston? Tărie de caracter. Ia pildă. Voi adăuga numai că... Am pus acest copil sub supravegherea unuia din prietenii mei, într-un comerț onorabil. Că situația nu i-a convenit, că a fugit rătăcind pe drumuri ca un vagabond și că a sosit la dumneavoastră în zdrențe ca să vă ceară ajutor. Vreau să vă atrag atenția cinstit, mistrotud, asupra urmărilor inevitabile provocate de protecția cei o acordați în condițiile de mai sus. Să începem cu situația onorabilă Pe care spune că i-ai făcut-o băiatului Dacă din nenorocire ar fi fost fiul dumitale Tot așa l-ai fi plasat? Dacă din fericire ar fi fost fiul fratelui meu Ar fi avut cu totul alt caracter Dacă biata lui mama ar fi trăit Tot această onorabilă ocupație ai fi dat -o? Clara, nu s-ar fi opus la ce-am găsit noi, sora mea și cu mine Că e cea mai bună soluție Soția dumitale, domnule... Era un biet copil nenorocit care nu cunoștea lumea. Dovadă că s-a maritat cu dumneata. Ia, spunem, te rog, renta pe care i-a lăsat-o primul ei bărbat s-a stins odată cu ea? S-a stins cu ea. Dar casa și grădina au rămas. Și zăpăcitul de nepotul meu nu s-a gândit să îi le asigură lui fiu său, lui David. Când Clara ți a făcut plăcerea să moară, ai rămas dumneata stăpâni Doamnă Ei, hai, nu mai face pe jignitul Care e concluzia dumitare în privința lui David? Atât Sunt gata să-l iau pe David înapoi fără condițiuni Ca să fac de el ce-mi convine și ce-mi place N-am venit să fac promisiuni Nici să-mi iau angajamente față de nimeni Oricine ar fi Și dumneata domnișoară Mai ai ceva de adăugat? Mistrat tot ce aș putea spune a fost așa de bine exprimat de fratele meu... ...încât nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru fermecătoarea din voastră primire. Oh, pot să fiu și mai fermecătoare da? încă. Dar copilul, ce zice? David, vrei să pleci? Te rog, matușică, nu-i lăsa să mă ia. Niciodată nu m-au iubit. Niciodată nu au fost buni cu mine... Mama mea a fost foarte nenorocită din pricina lor. Am suferit cât nu se poate spune și n-am decât 10 ani. Te rog, te rog, mătușică, în amintirea tatălui meu, apără-mă și ocrotește-mă. Domnule Dic, ce să facem cu copilul Ce să facem? Pune-i să ia măsură pentru un costum de haine. Pantalonii mei nu-i vin. Domnule, Dic, dă mâna. Bunul dumitale simți are o valoare de neprițuit. Iar dumneavoastră, domnule și domnișoara puteți pleca. Dacă David e așa cum spui, îmi va fi ușor să fac cu el ceea ce ai făcut și dumneata. Dar nu cred o boabă din tot ce mi-ai îndrugat. Mistrotud, dacă ai fi bărbat, Mosturi. Ce încândătoare politeță! Crezi că nu știu cum ai chinuit-o pe biata lui mamă? Crezi că nu știu ce zi nenorocită a fost pentru ea când te-a văzut pentru prima oară surzând și făcând pe pisica blândă? În viața mea n-am pomenit așa primire! Și când ai fost sigur de ea, te-ai pus să-i faci educace, te-ai pus să o dresezi, ai băgat-o în colivie ca să înveți să cânte la fel cu dumneata! E bună sau beată? Mai degrabă, beată! Și ca și cum un călău n-ar fi fost de ajuns, ai mai adus în casă o fată bătrână, înăcrită, care să răzbuna pe un copil de 8 ani pentru că niciun bărbat nu s-a mai uitat la ea. părăsit imediat casa! Genet, Conduit! Am scăpat! Am scapat! scăpat, că pot să te sarut? Da! Aici, pe obraz Și pe la Domnule Dick. Vrei să te consider pe jumătate Tutorea acestui copil? Sunt încântat să fiu Tutorile fiului David. Bine, ne-am înțeles Ce crezi? Aș putea să-i dau și numele De tratul? Desigur fiul lui David Copperfield. Tot începe o nouă viață. Auzi, David, copilul meu, David Tratwood Copperfield. Primei copilării a lui David Copperfield Am scris-o cu dacă că de teapă ale Marston Ipocriți de felul genei Marston Sau bestii de felului Crickle Vor simți palma pe care le-o dau Iar dacă vreunul dintre dumneavoastră Ar vrea să afle ce a devenit mai târziu David Copperfield I-aș putea răspunde că a învățat, a făcut mare Și a început să mă zgălească hârtia A devenit scritor Da, da, scriitor. Și vă rog să nu începeți a șopti sau a face presupunere Pentru că eu închid acum manuscrisul acesta și nu mai am nimic de adăugat